Parcă îmi saltă și acum inima de bucurie. Și, Doamne, frumos era pe și părinții și frații și sororile îmi erau sănătoși, și casa mea era îndestulată, și copiii și copilile mejeșilor erau de-a pururea în petrecere cu noi, și toate îmi mergeau după plac, fără leag de supărare, de parcă era toată lumea mea.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 Bătea pământul sau peretele sau vreun lemn de care mă păleam la cap, la mână sau la picioare, zicând, na, na, și îndată îmi trecea durerea. Când vuia în sobă tăciunile aprins, care se zice că facea vânt și vremerea, sau când se uia despre care se zice că te vorbește cineva de rău, mama îl mustra acolo în vatra focului și l buchisa cu cleștele ca să se mai pătolească dușmanul. Și mai mult decât atât, o leacă de nu-i venea mamelea la la căutătura mea, îndată pregătea cu degetul îmbalat puțină tină din colbul adunat pe obsasul încălțării, ori mai îngrabă lua funingeni de la gura sobii zicând, cum nu se deoache călcăiul sau gura sobii așa să numise deoache copilașul. Și-mi făcea apoi câte un benchi boghetă în frunte ca să nu-și prăpădească odorul. Și altele multe încă făcea.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 Când vine tata, noaptea de la pădure din Dumesne, gheța de fric și plin de promoracă, noi îl spăriem sărându-i în spate prin întuneric. Și el cât era de ostinit, ne prindea câte pe unul ca la baba oarba, ne ridica în grână zicând, tâta mare, și ne sărâta mereu pe fiecare. Iar după ce se aprindeau o paestru și tata se punea să și noi scoteam mâțele de prin să și cotruță, și le flocăiam, și le de dinaintea lui de le mergea colbul. Și nu puteau scapa bietele din mânele noastre până ce nu ne zgâreau și ne stupeau ca pe noi. Încă te uiți la ei, bărbate, zicea mama, și le dai pe ele, așa Aha, bine vă mai făcut pe bale, pur ce-ți întâlnit. Că nici o leghioaie nu se poate acioa pe lângă casă de răul vostru. Ia ca dacă nu v-am săcelat astăzi, faceți hotrocoli prin cele mâsă, dați la om ca câini prin băț, ră, dar pe aveți la știință că vă prea întreceți cu de ochiul. Acuși eu vargă din coardă și vă croiesc de vă merg pieticele. Ia lasă-i și tu, măi lasă-i. Că să bucură de venirea mea, zicea tata dându-ne huța. Ce le pasă? Lemne la trunchi sunt, slănină și făină în pod este de-a volna, brânză în putin asemenea, cu leche în poloboc slavă Domnului, nu mai ar fi sănătoși să mănânce și să se joace acum cât îți mititei, că le trece lor zburdăciunea când or fi mai mari și or grijă grijăle înainte, nu te teme că n-or scapa de asta și apoi nu știi că este o vorbă. Dacă e copil, să se joace. Dacă e cal, să tragă. Dacă e popă, să cetească. eu omule, omul, mama, așa ți-a zis, că nu șezi cu dânsul ei în casă toată ca să-ți scoată pere alb. Mânca iar pământul să-i mănânce. nu ia. -mă. Dar mai vin în vara să se mai joace și pe afară. că m-am săturat de ei ca de mere pe dureță. Câte drăcările vin în cap, toate le fac. Când începe a toca la biserică, Zaheia e cel cu minte, fuga și el afară și începe a toca în statele de pârii, păreții, casei și duduie fereștere. Iar stropșitul de ion cu talanca de la oi, cu cleștele și cu vatrarul face o hodorojeală și un tărăboi de ție, auzul? Apoi își pun câte o țoală în spate și câte un coif în cap și cântă Aleluia și Doamne miluiește, popa prinde pește, de ce scoatea și asta în toate zilele, de câte, de câte două, trei ori, de îți vine câteodată să-i coșește bătaie, dacă ai stat să te potrivești lor. Păi, nu măi femeie, tot ești tu coasă de s-a dus vestea, te făcut și băieții biserica aici pe loc, după ce tău. Măcar că-ți intră biserica în casă de departe cei. De amu, puneți-vă pe făcut priveguri de toată noapte și parați covenii câteva mai băieți, dacă vei voia să vă dei măta în toate zile, numai cu de, de cei unși cu miere de la 40 de sfinți și colivă cu cum cu miez de nucă. E apoi, minte ai, omule, mă mirale, de ce să de cu minți mititei, că tu le dai nas liți le ții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 când ce era nevoită, beata mamă, să ne facă muse câte un șurub, două, prin cap și să ne dea câteva tapangele la spinare. Și tata, săturându-se dată de atât de hălăgie, zicea mamei, Ei, taci, taci, ajungă-ți de mu știu că doar nu-ți babe să chirotească din picioare. Însă mama ne mai dă atunci câteva pe deasupra și mai îndesate zicând, N-a, vă, de cheltuială, la l ce să încerc? Nici noaptea să nu mă pot hodini de incotele voastre. Și numai așa să puteai liniști, beata mamă de răul nostru, beata să fie de păcate. Și apoi s-o că să mântuia numai cu atâta, să ai găsit, a două de, de dimineață le începeam din cap. Și iar lua mama nănașa din coardă Și iar ne-și noi parcă bine de asta Vorba ce e? Pielea reașă, răpănoasă o robate, oră o lasă Și câte nu ne venea în cap Și cât nu o făceam cu vârf și îndesate Mi-aduc de Parcă acum mi se întâmplă Mai pasă de ține minte toate cele Și acum așa Dacă te slujești capul badeioane La Crăciun când tăia tata porcul și-l pârlea, și-l opărea, și-l învălea iute cu paie de dușa, ca să se poată rade mai frumos, eu încălicam pe porc deasupra pailor și făceam un chef de mii de lei, știind că să-mi dea coada porcului, să frig și ca să o umplu cu grăunță, să o umflu și să o zurăiesc după ce s-a uscat. Și apoi, vai de urechile mamei, până ce nu mi-a de cap. Și să nu uit cuvântul. O la un Sfântul Vasilei, ne prindem noi vreo câțiva băieți din sat să ne ducem cu că Ce eram și eu mă mărișor acum, din păcate. Și în ajunul Sfântului Vasilei, toată ziua am stat de capăt să-mi facă și mie un buhai, ori de nu bată un harapnic. Doamne, ce harapnic să i dai eu, zise de la o vreme, n-ai ce mânca la casa mea,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 Și cum am văzut că ne așezăm la fereastră Și ne pregătim de urat A început a ne trage câteva nașteri Îndesate și a zice Păi debes au culcat grăinele Și voi și început Ia stați-o leacă blăstamaților Să vă dau eu Noi atunci am părlit la fugă Iar el zvâr Cu o scurtătură în urma noastră Căci era un om ursul Și pâclișit popău și lobanu. Și din spaima Ceea, am fugit noi mai jumătate de sat înapoi, fără să avem, când îi zicem, drele pe podele, bureți pe păreți, câte pene pe cucoș, atâția copii burdohoși, cum obișnuiesc, a zice plugarii, pe la casele ce nu îi primesc. Măia dracului, vine tic și când de popă, zicem noi, după ce ne adunăm toți la un loc înghețați de frică și spări. Cât pe ce era să ne ologească ce e îndrăcită. Păi de l-am dus pe năsălie la biserica Sfântului Dumitru de sub unde slujește. Curatul ce Crucea la a să vii și să-și facă budihace acasă la noi în sat. Ferească Dumnezeu să fie preoții noștri așa că nu te mai înfrupta cu nimic de la biserică în vecii vecilor. Și până îl mai venim noi pe popă, până îl mai boscorădim, până una alta, amurjește bine. Ei, u ce-i de făcut? Hai să intrăm aici în ograda asta de Zaharia lui Gâtlan, că ne trecem vremea stând în mijlocul drumului. Și intrăm noi la Vasile aniții, și ne așezăm la fereastră după obicei. Dar parcă naiba vrăjește. Cela nu sună coasă, că e frig, celuia că ingheață îngheață mânele pe cricei. Vără meu, un Mogorojea, cu vă trară sub soară să pune de plicină, că nu ură, și nu scrapa eine manține din acasă. Ure tu mai chiriece, zic eu lui Goian. Și noi mai zahari să prășnim din gură ca buhaiul, iar ăștia să strige, hai, hai. și el să străge, hăi, hai! Și-o dată și încep. Și ce să vezi, unde? Nu se iei absuna din nevastă lui Vasilei, neții cu coșor va aprins după noi, căci tocmai atunci a trebuit focul să dea și în cuptor. Vai, aprinde-vă, focul să vă aprinde, să ia brutulul lui de Dar cum se cheamă asta? În obrazul cui v-am învățat? Atunci, noi, la fugă, băieți, mai de haide cât la popă, ușluba.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 Și ea că așa ne-a fost umblarea cu plugul în anul acela.